Його велибність Фрідріх фон Аусес. Обличчя інквізитора було серйозне, як запалення легенів. Вонике в однозначної відповіді. Іншими словами – крутив. Що ж скидається на те, що крутійство міцно і нерозривно пов'язане з єпископською митрою. Однак навіть за крутіство прозирає правда. Прозирає, як кажуть класики, наче срака з крапиви. Правда ж у тому, що своя сорочка ближче до тіла – у Франконії, в Баварії міська чернь нортує, селянство нахабнє. З Франції доходять чутки про діву, про Йоганну Дарк, святу божу воїтельку. Шириться чутка, що коли Ля Пучелле покінчить з англійцями, будучи на чолі народної армії, вона візьметься за панів і прилатів. А гусити? Гусити від Бамберга далеко, ніхто в Бамберзі їх не боїться. Ніхто не вірить, що вони могли би туди дійти. А якби навіть і дійшли, то міські стіни є високими і міцними. Словом, Бамбергу гусити і вони і не болить, тож нехай гуситими морочать собі голову ті, хто має для цього причини. Це власні слова його велебності єпископа Фрідріха. «Пес із ним, старим дурним, архієпископ Махдебурський, ти ж і його відвідав». «Відвідав. Архієпископ митрополит Юнтер фон Шварцбург, надто розважний, щоб легко важити гуситів, участі в Христовому поході він не виключає. Активно закликає до оборонних союзів. Послідовно формує армію. Зараз набрано вже більше тисячі чоловік, однак з'явилися, скажу чесно, певні проблеми. Річ у тім, що архієпископ дуже розгніваний на тебе, єпископи конраде «О-о!» Односкладово прокоментував Конрад. «Розгніваний він з приводу особи, яка користується твоєю милістю. Йдеться про Біркерта Греленарта. Архієпископ навіть мені довгий перелік звинувачень, я не буду тобі нам навредати, бо це переважно тривіальні речі – вбивства, зґвалтування, чорна магія, а також гребежі. Архієпископ Юнтер – Звинувачує Грелинерту, вчиненому вересні 25-го року, викрадені 500 гривень податку. Однак найбільшу людь митрополита викликає особи якогось нелюда, якогось свергана ім'я, якщо не помиляюся, Скірфір, алхіміка і черівника, якого архієпископ хотів узяти на тортури та спалити, і якого Грелинерт нахабно викрав і переховує, щоби використати його. Єпископ Конрад зириготав. Генче зміряв його холодним поглядом. «Так, це досить смішно», – холодно підтвердив він. «І тривіально до нудоти, але це загрожує союзу Саксонії зі Шльонськом, союзу, який перед лицем гусицької загрози є конче необхідним, який може виявитися вирішальним стосовно Шльонського бути чи не бути, тому я хотів би знати, яких заходів ваша достойність збирається вжити щодо цього питання. Конрад посерйозніше уп'явся в інквізиторам очима. «Щодо якого питання?» – процідив він. «Я не бачу тут ніякого питання. Та не вже ти бачиш, Гжесю? Не вже ти хочеш заявити мені, що Біркар та Грелленорта, хоча він мій фаворит, а якщо вірити пліткам усякого наброду, твій бастрюк – я повинен прогнати на всі чотири сторони, проклясти, оголосити вигнанцем, таємно ув'язнивши або порішити, що я повинен зробити це для загального добра, бо Біркард Грелленорд персона Турпіс, яка шкодить нашим союзам і відносинам із сусідами. Негідна особа Латина. Я міг би тобі відповісти, Гжесю, що союзам і відносинам Шкодять дурні та дріб'язкові церковні достойники, які дуються діти, коли в них відібрати іграшку. Міг би відповісти, але не відповім. Відповім інакше. Відповім коротко і конкретно. Якщо хоч хто-небудь, єпископ-кардинал-суфраган чи інквізитор, мені вайдуже, спробує чіплятися до бір карта Греленор, та то клянуся Богом на небі, він страшенно пошкодує. «Бог на небі все бачить і все чує», – відповів, не моргнувши оком генче. «Якою мірою ви міряєте, такою вам відмірює. Гори тим, що зло називають добром, а добро – злом, що ставлять темноту за світло, а світло – за темріво». «Банальності, у банальності! Ти цитуєш Біблію як сільський пробущ. Я сказав, відчепися від Грелана та відчепися від мене». Ви перше перші з власного ока. А може ти волів би іншу цитату з Біблії? Може, з листа до коринтян? Не можете пити чаші Господні, то чаші демонської. Не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Рейнмар збелявий, тобі про щось це прізвище говорить. Юритик, якого ти у Франкенштані, особистим втручанням, Врятував від допиту під тортурами, І захищав доти, доки тому вдалося витекти. Перетигував дружка. Він же твій дрозяка. Твій приятель, твій колега Заніверу, Рейніван Белява, проклятий єретик і злочинець, чарівник, некромант, персона турпіс на всю губу. Ти був спільником некроманта при столі демонському інквізитове. А з ким поведешся? «Того й наберешся. Тобі може бути цікаво, що згаданий Білява місяць тому з'явився у Вроцлаві». «Рейнмар Біляв?» уж Гушгенчі не зумів приховати здивування. «Рейнмар Біляв був у Вроцлаві? Що він тут шукав?» «А звідки мені знати». Єпископ спостерігав за ним з-під опущених повік. «Це справа інквізитора, а не моя стежити за жидами» юритиками та відступниками, знати, що вони затівають і з ким. І, здається мені, Гжесю, що ти знаєш, навіщо Белява сюди прибув, чого, а точніше, кого він тут шукав. З розташованого неподалік костелу Петра і Павла долинало надкучливе, неприємне для вух торохтіння. Протягом трьох останніх днів перед Великодним дзвони не били, а вірних скликали до храмів дерев'яні калатала. «Генчі не знав», – повторив крейцерик, послужливо горблячись. «Не знав про те, що Белява був у Вроцлаві. Не знав також, для чого той був, з якою метою». Грейленорд був у резиденції захований, підслуховував. А коли інквізитор пішов, вони з єпископом посварилися. Єпископ стверджував, нібито Генчі вдавав, що він хитруний пройди світ, який набрався у римській курії досвіду, вести ігри та плести інтриги. «А Греленорд?» «Греленорд», – замислено вставила жінка, котра говорила альтом і пахла розмарином. «Греленорд схильний вважати, що Генче був здивований щиро і насправді». «Він був здивований щиро і насправді», – з притиском повторив стіну лаз. «Я в цьому абсолютно впевнений. Зі схованки я наслав на нього заклинання. На ньому, звичайно, була блокада, якийсь... Захисний талісман. Зазирнути в його думки мені не вдалося, але якби він прикидався і вдавав, мої чари викрили б його. Ні, кундрі, як Генщи не знав про І Його здивувала інформація про нього, вразив той факт, що Рейнеман когось тут шукав. Оце важко повірити, але скидається на те, що Генчи нічого не знає про Польну. А це мусило б означати, що то все-таки не інквізиція її викрала. Поспішний висновок. Кундрі закліпала всіма чотирма повіками. Геньше не інквізиція, геньчи Коліщетко в машині. Та й між тим сам єпископ старається це коліщатко дискрутидувати і виключити з гри. Може, його інтриги нарешті досягли успіху. «Може, чи в цій машині вже немає значення, або його значення настільки мале, що його не інформують? Може, все відбувається за його спиною?» «Може, може, може», – прикусив губу стіну лаз. «Досить з мене гіпотез. Я хочу конкретики, таємні знання Аркана, таємні знання Кундрі, таємні знання Некромантія і Гоеція». Я спеціально посилав людей до Шонау, щоб вони викрали особисті речі Апольдівни, предмети, яких вона торкалася. Тобі їх уже доставили, і що? Я продемонструю. Нойфра Вешко піднялася з крісла. Дозвольно. Стінула згадав, що знає, чого очікувати. Кундрі зазвичай користувалися магією Лонгайві. Однак, мабуть, розчарована відсутністю сподіваних результатів Нойфра. Звернулися до маги, яку застосовували Нефанді. Стінелес подивився і швидко ковтнув слину, яка заповнила горло. На столі було викладене коло з довгої смуги шкіри, здертої видно з живої людини. На смузі, позначаючи кути трикутника, були розміщені козлині роги, мумифікований кажани і котячий череп. Кажана було втоплено в крові, а кота, перш ніж убити, Годували людським м'ясом. Що робили з козлом, стіна лазвалів би не знати. Усередині кола, прибита до столу залізним вухналем, лежала голова трупа, яка вже почала текти і смерділа більше, ніж трохи. Очі, що псуються найшвидше, Кундрів вже встигла вибрати, а очні ями заліпити воском. Рот мертвої голови був обвуглений, губи звисали клапцями, які кучеряво заокруглювалися і скручувалися, ніби гнила кора. Перед мертвою головою трупа лежала пара рук мерця, так само прибитих до столу, догори долонями. Між долонями лежало щось, що було обіловане і замучене, великий щури або невеличкий пес. «Шал, що мені його доставили!» Кундрі продемонстрували клаптик з сірої вовни. Я передбачливо розрізала на кілька частин, «Це все, що в мене залишилося. Дивися!» Вона поклала клаптик між долонями трупа. Долоні здригнулися, затрепетали. Пальці рук раптом почали викручуватися і звиватися, мов черви, так, ніби вони намагалися схопити той шматочок. Кондрі підняла руки і витягла їх перед собою. Її власні пальці пройняв неконтрольований дрож, який точно імітував рухи долонь, прибитих до столу. Руки і трупа воїстину впали в шал, сіпаючись на цвяхах і барабанячи пальцями по столу. Обвуглені губи мертвої голови ворухнулися. Але замість слів, на які чекали кундрі та стіну з них раптом вирвалося синє полум'я. Язик вогню, котрий спалив клаптих сірого шалика, вмить перетворивши його на дрібку сірого попелу. І тоді все на столі застигло, нагадуючи натюрморт, створений різником. «І що ти на це скажеш, синку?» «Онтермагія!» «Причому дуже сильна. Хтось стає на заваді», – підтвердили кундрі. «Хтось не хоче, щоб ми вистежили цю апольдівну чи який там. Магія нетипова». У ній є астральний слід, сидеричний, не кожен здатний застосувати сидеричний елемент. «Чому ти скригочеш зубами?» – можна дізнатися. «Ага, зрозуміла. Я згадала, той товариш Рейневана, велетені зовнішністю ідіота. Той, який під тросками змусив тебе втікати. Друга пляма на твоїй честі. Ти стверджував, що він астрал». Холодно закінчив стіну лаз. А він такий астрал. Прибулець із астральної площини. Антермагія яка нам заважає, може бути його творінням. Під тросками я бачив його ауру. Ніколи в житті не бачив жодної схожої на неї. Не буває двох однакових аур. І не знайдеться двох пар очей, які однаково бачать одну й ту саму ауру. Це називається оптика. Ти не читав, Вейтлона?» «Штука не в кольорі. Величині, інтенсивності, аури, які справді змінними і залежать від ока спостерігача. Штука в тому, що все, абсолютно все на світі має три аури – живе або мертве, природне або надприродне, таке, що походить з цього світу, або щось зі світу потойбічного. Все, абсолютно все має три аури – дві, зазвичай, жовта і червона – майже прилягають до об'єкта, третя пульсує багатьма кольорами і віддалена від об'єкта утворює сферу довкола нього. Це шкільні відомості. У типа, якого я побачив під тросками, було дві аури. Одна променисто-золота прилягала до нього так, що він чимось нагадував відлиту золоту статую. Друга, в нього їх було тільки дві, не була аурою в точному значенні. «Світло голуба розташоване за спиною, ззаду, як розвійний плащ, як шлейф, або, або як крила, – пирснула Нойфра. А мандорли не було!» Мандорла з італійського мигдаль. Ореол мигдалеподібної форми що оточував усю фігуру, а не тільки голову божества або святого у давнохристиянському і середньовічному мистецтві або ореолу німба над головою, чи це явище, бува, не супроводжувало вічне світло, люкс перпетула? О, в такому разі це міг би бути архангел, от хоч би й Гавріил. Ні, Гавріил, пам'ятаю, був худий, досить дрібної статури і вродливий, а той під тросками мав, як ти стверджував пику кретини, конституцію гіганта. От, то, може, це був святий лаврентій? Та й був схожий на вола, як будовою, так і інтелектом. Його спекли на залізному рушті над вугіллям. Суперкарбонес вівос. Пам'ятаю, печуть, печуть, а він усе ще кривавий, ціла купа карбонес пішла на нього, поки він допікся. «Кунрє!» – буркнув стінолас. «Я знаю, що ти самотня, і не маєш з ким балакати, але даруй собі анекдоти. Я не хочу анекдотів, я хочу конкретики». Кундрі найжачила спинні шпичаки. «А пораду, – просичала вона, – ти вважатимеш конкретикою? Бо пораду я для тебе маю, ще й як маю. З тим колосом-придурком будь обережний. Я сумніваюся, що він справді астральна істота, сидорічне буття. Випадки візитів із сидорічної площини не фіксували вже кілька десятиліть, але по світу блукають ще інші істоти – а у реки схоже на описану тобою. Істоти, які вміють користуватися зоряним елементом, вони так само споконвічні, як і ми, Лонгаєві, і такі ж небезпечні, як Нефанді. Ваша книга називає їх свідками, але в них немає назви, їх небагато залишилося, але вони все ще є, і задиратися з ними небезпечно. Стіну не прокоментував, він тільки примружив очі. Не Настільки швидко, щоб Нойфра не встигла помітити в них зблизько. «Зайди післязавтра», – зітхнула вона. «Принеси Ауром. Спробуємо нових заклинань. Роздобуть свіжу голову, бо ця вже трохи смердить». «Я пришлю з Ауром Пахолка, сухо відповів він. «Можеш узяти собі його голову. Вона мені не потрібна». Великодня меса закінчувалася й ченці виступали в у білі шати середину нефу. Спів будив відлуння під склепінням собору. Христus resurgens ex mortius iam non moritur, mors il ultra non dominabitur. Quot enim mortus est peccato, mortus est semel, quot autem tem vivit viv deu alleluia. Христос, воскреснувши з мертвих, вже більш не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Бо вмер він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. На острові Тумському зібрався Либоню весь Вроцлав. На площах перед собором і обома колегіатами тиснева була неймовірна. Юрма напирала на алебарників, які робили прохід для процесів, єпископа, в прилаті і клірків. Процесія йшла від кафедрального собору до святого Егідія, а звідти до святого Христа для наступної меси. «Сурексі Домінус де сепулькро! Ко пронобіс пепендіт інлігно. лігно! Аллилуйя Жінка в каптурі, яка пахла розмарином, схопила крицерика за рукав, потягла по підстину за контрфорс біля хрестильної каплиці. «Чого ти хочеш?» – буркнула вона. «Що в тебе аж настільки невідкладно важливе? Я тобі казала не зустрічатися зі мною в день, а тим більше в такий день!» Крицарик козирнувся, стерпіти з чола, облизав губи. Жінка пильно спостерігала за ним. Шпик прокашлявся, відкрив рота, знов закрив і раптом зблід. Ага, блискавично здогадалася жінка. Єпископ усе таки заплатив більше. Шпик відступив, здригнувся, наткнувши спину на твердий опір стіни, тремтячою рукою спробував накреслити в повітрі магічний знак. Жінка прискочила, вдарила його коротко, без розмаху, коліном притисла до стіни. Добрий єврей не зраджує, прошепіла вона. «Ти поганий єврей рейцерику!» блиснув ніж, шпик захлиснувся і схопився обома руками за горло, поміж пальцями запульсувала кров. Жінка накинула йому плащ на голову, повелила на землю, сама кинулася в натовп. «Лови!» – гукнув своїм агентам кучера фунгунд. «Лови!» «Адвеністі десідерабіліс, куем експетабамус інтенебріс!» Угвинчуючись у юрму, як кріт у ґрунт, один з агентів наздогнав жінку, схопив її за плече. Побачив жовто-зелені очі. Він не встиг навіть крикнути. Ніж зблиснув і розпанахав йому трахеї гортань. Другий агент заступив жінці дорогу. Натоп захвилювався і зійшовся довкола них. Агент ойкнув. Його очі повила й мла. Він не впав, а залишився безвладний, мовлялька підвішений у тиснєві між небом і землею. Люди почали кричати. Пронизливо запищала дівчинка, неслухняними ручками розмазуючи кров на святковому білому платічку. Кочера фонгун пропхався крізь юрбу, однак застав уже тільки трупи. Ростоптано на бурківці кров і ледь чутний запах розмарину. «Алілуя! Алілуя!» Великодня процесія – наближалася до колияти Святого Христа. «Пане!» – промимирив отець Феліціян, згинаючись у поклонах. «Ви казали, щоб донести, я готовий. Можна говорити?» «Можна». «То я говорю, воно, бачите, як у Карловицях був кінський ярмарок, кіньми і тамки гендлювали?» «Більш зв'язно!» – прошепів Стіна «Більш зв'язно, попеку, повільно, виразно і до ладу!» Више милість наказала вистежити дівку, яку переховують, щоб зразу донести. Я б підслухав у святого Войцеха, як інквізиторські агенти між собою балакали. Дзержка, вдова з белюта з Шаради, конярка зі скалки під Сьордою. Приїхала на кінський ярмарок до Карловіц, і дівка з нею була. Ніби донька, але всі знають, що в той дзержки ніякої доньки нема. Ну, то серед купців і здійнявся шум. Бо багато хто собі подумав, як би то воно з вдовичкою побратися, як ніяку посагу найкращий та на весь Шльонськ. А тут на тобі дівка позашлюбна або прийомна, яка може спадкувати по суті. Як скажете, ота дівка, та ніби донька, казав один агент до другого, ні звідки взялася. Як з неба впала, і тепер у скалці живе. То я й подумав, а раптом то та сама дівка, що її беляве шукає, і ваша милість теж. Вік ніби сходиться, бо я чув, як болекали. Описали, як та дівка виглядає. Описали, кажеш. Ну то повтори опис, докладно, і з подробицями. Епископ Конрад слухав. Здавалося, ніби уважно, але Стінолез знав його надто добре. Епископ був неуважний. Важливо тому, що тверезий. Його увага розподілилася між Стінолезом, Клаудиною Гаунульдівну, яка верещала в жіночих покоях, і окриками кучери фон Гунте, що долинали з подвір'я. «Ага», – нарешті сказав він. «Ага, значить, дівчина, яка була свідком нападу на колектора, яка пережила цей напад, усе ще жива. Хоч ти двічі брав її в кільце, вона вислизала. І тепер, кажеш, переховується в скалці. У маєтку дзержки девірсін худови збелюд з зшаради». І треба було би, мені здається, вжити у цій справі якихось заходів. Конрад почухав тім'я, подлубався у вуху. А що тут живати? Він зневажливо надув губи. Шкода, часу і зусиль. Зешка Девірсін поводиться абсолютно зразково. З гуситима вже не торгує. Щедро дає на церкву. Я не бачу причин, щоб її... А дівка? Дівка ніхто, який з свідок. Якщо навіть вона щось запам'ятала з тих подій, якщо навіть зуміє когось впізнати, хто їй послухає, хто їй повірить. Відомо ж, бо що дівчатам уявляються різні дивоглядні фантасмагорі, коли менструальні химери вдаряють у мізки. Треба забивати собі нею голову. Забудьмо про неї. Забудьмо взагалі про пригоду, яка сталася зі збирачем податків. Ну, вже майже чотири роки. Я вже забув. «Усі забули?» «Не всі!» – покрутив головою стіна лаз. Повір, наприклад, не забули. Мені недавно дали це зрозуміти. Повір мені, батечко, вони захочуть докопатися до істини і схопити винних за сраку. Вони використають з цією метою все. Що тільки можна використати? Усе. Ця дівчина може і ніхто, але вона становить загрозу». «І що ж?» Єпископ сплів пальці, схилив голову. Якщо так, тоді зроби, як вважаєш за потрібне. А ти що? Пташині очі стінула зазблиснули. Ти омиваєш руки, як пілат? Тут і про твій нагадуй зад ідеться. Це ж ти вкрав податок, це ж для тебе можуть бути згубними свідчення дівчини. Якщо ти наважишся вжити заходів, то не махай з я своїм пастерським посохом, а віддай мені наказ конкретний і недвозначний. «Мір, карте. Конрад витримав погляд. Обережно. Не переступи межу!» Обидва довго мовчали, міряючи один одного очима, випробовуючи настійкість. Клеудина затихла, а з подвір'я також уже не долинало ніяких звуків. Врешті-решті епископ випростився, його обличчя закам'яніло. Губи стислися. «За моїм наказом!» сказав він. Ти зробиш те, що зробиш, а те, що буде зроблено, ми, єпископ Вроцлава, волумус ет контентамур, схвалюємо і визнаємо, що воно зроблено згідно з нашою волею, і беремо на себе за це цілковиту відповідальність. Вистачить. Тепер абсолютно. Великий міський годинник що висів на вежі в ратуші з часів єпископа Пшецлава з зі скреутом зубчатих коліс і дзенькотом пружин, раптом сповістив металевим баламканням дев'яту годину дня. Тепер наприкінці березня це означало, що до заходу сонця та йому залишалося близько трьох годин. Дус фон Пак стояла коло вікна зовсім гола, спиною до стіни спершись о фрамугу немов каріатида. Стінолаз не міг відвести очей. Він міг би так дивитися на неї годинами. «Підійди сюди», – назвався він. «Будь ласка». Вона послухалася. «Ти казала, що хочеш робити те, що і я, разом зі мною. Ти все ще цього хочеш. Не передумала? Ти готова до цього?» Вона кивнула головою повільно. «Якщо почнеш, дороги назад не буде». Ти це усвідомлюєш? Знову кивок. Стіна лаз піднявся. Надягни це. Невдовзі вона вже стояла перед ним у чорному стьобаному акетоні, ногавицях гавицях і високих чоботях. Він допоміг їй надягнути і затягнути пластини на грудника у спинник, горжет, наплічники, а і решту блях чорну пов'язку на волосся, чорний плащ із каптуром. Меч? Краще спис. Випий ще до дна. повтори за мною. Ад сумус доміне, ад сумус пекаті, квідем імані тате де тенді. Прийди до нас. Залишися з нами. Проникни в наші серця. Амінь. Ходімо. Що це було? Те, що я випила? Наркотик. Не дуже смачно. Звикнеш, Ходімо. Ага. Ще одне скажи мені. Вона підвела голову і очі кольору глибини гірського озера. Прекрасні, чарівні і абсолютно неліцькі. «Як тебе, власне, звати?» – неспішно промовив стіну лаз. Дзешка Девірсінг не знала, що її розбудило. Це не був гавкіт собак. Собаки, яких, можливо, не лісові звірі, котрі підкрадалися надто близько, гавкали в скалці цілу ніч. Їхній гавкіт тільки спочатку заважав заснути. Потім він став для вуха чимось звичайним і втратив свій тривожний характер. Тож це, ймовірно, була мара. Страшний сон, через який дзержка раптом різко зірвалася, сіла на ліжку напружена при повній тямі, готова діяти. Впевнена, що оце щойно сталося те, чого вона боялася всі останні чотири роки. Собаки не гавкали. «Еленча, прокинься і вдягайся!» «Що сталося?» «Вставай, худко!» Неприродна тиша, яка ж дзвеніла в вухах, раптом луснула і розпоров передсмертний зойк долинув із подвіря Цьому крикові майже відразу ж завторували інші. Умить цілий скалецький фільварок наповнився криками і тупотом копит, а у віконних пузирях замерехтів вогонь. «Еленче, сюди! Сюди!» Зешка пересунула скриню, здерла зі стіни шкуру зубра і відчинила заховані за нею дверцята. За дверцят повіло цвіллю і холодом. Пані Зешко, швидко, нема часу. Хід доведе тебе до струмка, сховайся там, не виходь, доки доки все не скінчиться, швидко, дівчина. А ти? Я тебе не залишу. Давай, ухід, негайно, не смій мене не слухати, йди, дитино, йди. Дзержка зачинила дверцята, замаскувала їх шкурою і скрини, зірвала зі стіни в сінях рогатину і вискочила на подвір'я. Вона не встигла побачити нічого, крім мерехтіння смолоскипів, з яких сипалися іскри. На самому порозі її збив з ніг кінь на скаку. Вона полетіла на землю з розгоном, аж дух забило. Підковані копита вдаряли по землі просто біля неї, загрожуючи розтоптати. Вона не мала сили ворухнутися. Хтось схопив її, потягнув. Вона впізнала Собек Снорбейн. «Пані, рятуйтеся!» Більше Собек Снорбейн сказати не встиг. Зойкнув, упав на коліна, з рота бризнула кров. Зиршка побачила вістря списа, що вистромилася з його грудей. Поруч промчав вершник. Невиразний, мов чорний нічний птах. Вона почула злосливе дівчаче хихотіння і вигук. «Ацумус! Ацумус!» Навколо знову загупили копита, заклубилися від вершників, чорних вершників. «Ацумус!» Прямо на неї, простягаючи руки, бігла жінка в сорочці. На очах Дзешки чорний вершник розтрощив її голову ударом меча. Дзешка зірвалася на ноги, але на неї знову наїхали і збили з ніг. Її підняв аркан». Руки в залізних рукавицях. Вона повисла між двома кіньми. Третій на неї навалився. Де дівчина? Дзешка сплюнула. Щось свиснуло, в очах сяйнуло, вона зіщулилася від болю. Де дівчина? Бич знову впав, шмагнув. Вона завела, і зойк змішувався з іншими криками, які долинали з боку стаєнь і стодол? Де дівчина? Ви її не дістанете, її тут нема, вона далеко. Чорний вершник нахилився до неї сідла. Зершка побачила його очі, пташині і недобрі, лихі. — Твоїх пахолків, конюхів, дівок і дітва Київ", сказав він, я наказав замкнути в стайні. — Я спалю їх там, спечу разом з усіма твоїми кіньми. Якщо не скажеш де дівчини, я всіх підсмажу живцем. «Ти її не дістанеш!» — повторила вона, випльовуючи кров, що текла з розрубаних бичем губ. «Ти ніколи її не знайдеш і ніколи не зумієш її скривдити!» Вершник відвернувся і віддав наказ. Ніч тут же вибухнула гарячим подмухом, засвітилася червоним блиском великого вогню і моторошним криком, голосом який не зміг заглушити гул пожежі, вереском тварин, котрі згорали живцем. І людей. «Боже, прости мене!» – подумки повторювала дзершка, ховаючи голову в плечі під ударами батога. «Боже, прости гріх! Але вони би вбили Єленчу, а людей і коней однаково би спалили!» Вогонь бухав аж у небо. Стало світло як удень, Але дзержка не бачила нічого. Вона була немов сліпа. Її повалили на землю. Сирівцем скрутили ноги в щиколотках. Кінь заіржав і затопотів. Ремін натягнувся, вона відчула, як смикнуло, потягнуло по землі. «У тебе останній шанс, конярко!» Долинув звідки згори злий голос чорного вершника. «Скажеш, де дівчина, я подарую тобі швидку смерть!» Зешка стиснула зуби. «Зараз знову буду з тобою збелюти!» – швидко подумала вона. «Трохи помучуся, нічого, витримаю, і знову буду з тобою!» Хтось крикнув, хтось свиснув, кінь кинувся у чвал. Світ в очах дзержки перетворився на довгу вогнисту лінію, дрібне каміння здирало шкіру як. Після третього повороту вона знепритомніла. Буде жити. сухо встановив викликаний у сріду чернець, інфермарій з монастиря менших братів. Виживе, якщо Бог дозволить, Нова шкіра з часом рани покриє позростаються і заживуть десь бог кості та суглоби. «Ходити зможе?» – запитав, покусуючи вуз, лицар Трістра Махенау, пан Набукові. Його син Парсіфель заглядав за його спини. «На коні їздити зуміє? Наш конярка з коней живе. Зуміє на кульбаку?» Францисканець покрутив головою, глянув на еленчу. «Не знаю», – він запнувся. «Може». Може, коли, з ласки Божої, страшенно вона понівичена. Щастя, шляхетний пане, що ви з дружиною вчасно на поміч прискакали, там тих наполохали, а то б...» «Сусідська поміч, звичайна річ!» – буркнув у відповідь Трістам Рахинав. «Також ясна справа, хай тут у мене в станиці лежить і курується, поки не одужує, на ноги не стане, а і люди скалку не відбудують. Хм. Щодо все, що вони з цієї стайні вирвалися!» А то бусі там так і погоріли, ніхто б живий не лишився, і більшість коней зуміли втекти з пожежі. Клянуся честю, чудо се, істинне чудо. Бог так хотів. Францисканець перехрестився. І я тут залишуся, пане лицаря, якщо дозволите. Тепер хвору конче неустанно доглядати, пов'язки міняти. Панянка мені допоможе. Панянко. Милинше підняли голову. Витерла за п'ястям запухлі від плечу повіки. Поможу. Зешка дивірсінг заворушилася на ложі, глухо застогнала під бентами. Було 30 березня року Божого 1429 -го.